Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 56 Domnule Albert de Morser, răspunse Boșam, ridicându-se la rândul său, nu vă pot zvârli pe fereastră decât peste trei săptămâni, adică peste 21 de zile, iar dumneavoastră n-aveți dreptul să mă spintecați decât atunci. Astăzi suntem în 29 august. Așadar... La 21 septembrie. Până atunci, credeți-mă. Și e un sfat de gentil om acesta pe care vi-l dau. Să ne cruțăm și să ne lătrăm ca doi dulei legați la distanță unul de altul." Spunând acestea, Boșam salută cu seriozitate pe Albert, apoi îi întoarse spatele și trecu în tipografie. Albert se răzbună pe un vraf de ziare pe care le împrăștie izbindu-le cu bastonul. Apoi plecă, întorcându-se însă din drum de două sau de trei ori și uitându-se spre ușa tipografiei. Pe când Albert își biciuia înaintașul de la trăsurică, după ce biciuise nevinovatele hârtii negrite cărora puțin le păsa de pățania lui, îl zări străbătând bulevardul pe morel, care cu nasul în vânt, cu privirea trează și cu brațele în voie, trecea pe dinaintea băilor chinezești, venind dinspre poarta Saint-Martin și îndreptându-se spre Madeleine. Iată un om fericit, oftă el. Din întâmplare, Albert nu se înșela deloc. Capitolul 2. Limonada Într-adevăr, Morel era pe deplin fericit. Domnul Noartie trimisese să-l cheme și el era atât de nerăbdător să afle pentru ce, încât nu voise să ia o birjă încrezându-se mai mult în picioarele lui decât în picioarele unui cal de piață. Așadar, pornise în goană pe strada Meslei și se îndrepta spre foburgul Senonore. Morel înaintea cu pași atletici, iar bietul baroaj dădea toată silința să-l urmeze. Morel avea 31 de ani, iar baroa 60. Morel era amețit de dragoste, baroa turtit de zăpușeală. Cei doi oameni, cu vârstă și cu interese atât de deosebite, se mănau cu două linii drepte, formând un triunghi. Despărțite la bază, ele se întâlneau un în vârf. Vârful era noartie care e trimisese după Morel, sfătuindu-l să se grăbească, Sfat pe care tânărul îl urma cuvânt cu cuvânt spre marea a lui Baroa Când ajunse, Morel nici nu gâfâia măcar Dragostea de aripi Dar Baroa, care de multă vreme nu mai fusese îndrăgostit, era luarcă de sudoare Bătrânul servitor deschise ușița dosnică, închise ușa cabinetului și, peste câteva clipe, un foșnet de rochie anunță sosirea valentanei Valentan era nespus de frumoasă în veșmintele ei de doliu. Visul devenea atât de plăcut, încât Maximilian aproape că s-ar fi lipsit să mai stea de vorbă cu Noartie. Dar fotoliul bătrânului se apropie curând și Noartie intră. Bătrânul primi cu o privire binevoitoare mulțumirile aduse din belșug de Maximilian pentru miraculosul lui amestec care îi salvase pe Valentan și pe el din ghearele deznădejdii. Apoi, privirea lui Maximilian se îndreptă întrebătoare spre Valentan, dorind să afle motivul noii bucurii care îi fusese făcută. Ea, stând sfioasă și destul de departe de el, aștepta să fie silită să vorbească. Noartie o privi și el la rândul său. Trebuie, deci, să spun ce mi-ai cerut?" întrebă ea. Da, făcu Noartie." Maximilian... Îi spuse atunci Valentan tânărului, care o sorbea din ochi. Bunicul Noartie avea să-ți spună o mie de lucruri, pe care de trei zile mi le-a spus mie. Astăzi a trimis după dumneata ca să ți le repete. Îți voi repeta așadar spusele lui, fără să schimb nimic din ele, fiindcă m-a ales drept tâlmaci. Ascult cu nerăbdare," îi răspunse tânărul. Vorbește, vorbește." Valentan plecă privirile. Și asta i se păru lui Maximilian o prevestire plăcută. Ea nu se arăta sfioasă decât când era vorba de fericire. Bunicul vrea să plece de aici, îi spuse ea. Baroa îi caută o locuință convenabilă. Dar dumneata, întrebă Morel, dumneata care ești atât de dragă și de necesară domnului Noartie, eu, continuă fata, nu-l voi părăsi deloc pe bunicul. Asupra lucrului acestuia ne-am înțeles Locuința mea va fi lângă sa, Fie că voi primi îngăduința domnului de Vilfort De a locui cu bunicul Fie că nu o voi primi În primul caz plec de îndată În cel de-al doilea Îmi aștept majoratul pe care îl voi împlini peste zece luni Atunci voi fi liberă Voi avea o avere independentă și... Și... întrebă Maximilian Și cu învoirea bunicului îmi voi ține la pe care ți-am făcut-o. Valentan rostie aceste cuvinte atât de încet, încât Maximilian nu le-ar fi putut auzi dacă nu ar fi avut interesul să le soarbă. Nu-i așa că spun în tocmai ce vrei tu, bunicule?" adăugă Valentan adresându-i se lui Noartie. Da," făcu bătrânul. Odată ce voi fi la bunicul," adăugă Valentan, Maximilian va putea să vină și să mă vadă de față cu bunul și demnul meu ocrotitor. Dacă legătura pe care inimile noastre, poate neștiutoare și pline de toane, au început să o să vârșească, îi va fi pe plac și îi se va părea că asigură destule garanții pentru un viitor strălucit al încercării noastre, vai, se spune că inimile înflăcărate în nenorocire se răcesc atunci când dau de bine... Maximilian va putea să mă ceară, iar eu îl voi aștepta. Ce fapte bune am făcut în viața mea ca să merit atâta fericire!" strigă Morel, simțindu-se ispitit, să îngenunche înaintea bătrânului ca în fața lui Dumnezeu și înaintea Valentanei ca înaintea unui înger. Până atunci, continuă tânăra cu glasul ei curat și serios, Vom respecta buna cuviință și chiar voința părinților noștri, dacă ei nu vor tinde să ne despartă pentru totdeauna. Într-un cuvânt, și repet cuvântul pentru că el spune tot, vom aștepta. Iar jertfele pe care cuvântul acesta le impune, domnule, spuse Morel, jur că le voi îndeplini nu numai cu resemnare, dar chiar cu fericire. Astfel... Continuă Valentan privindu-și iubitul cu nespusă dragoste, Fii mai prevăzător, dragul meu, să nu compromiți pe aceea care de astăzi înainte Se crede hărăzită să-ți poarte cu toată curățenia și demnitatea numele. Maximilian își apăsă mâna pe inimă. Pe când vorbeau, Noartie îi privea cu duioșie, iar baroa rămas acolo ca unul căruia n-aveau ce să-i ascundă, Zâmbea ștergându-și stropii mari ce -i picau de pe fruntea pleșuvă. Doamne, cât e de cald lui Baroa, spuse Valentan. Ei, domnișoară, fiindcă am alergat până n-am mai putut, răspunse Baroa, dar trebuie să recunosc că domnul Morel alergă mult mai repede decât mine. Noartie arătă cu privirea o tavă pe care se găseau o sticlă cu limonadă și un pahar. Parte din limonadă o băuse noartie cu jumătate de ceas mai înainte. Haide, baroa, îl îndemne Valentan. Bea! Văd că sorb din ochi sticla începută. Adevărul e că mor de sete domnișoară și că aș bea cu plăcere un pahar de limonadă în sănătatea dumneavoastră. Atunci bea, spuse Valentan, și reîntoarce cât mai curând. Barua luta. Abia ajunse în coridor când îl și văzură prin ușa deschisă, cum își lasă capul pe spate ca să golească paharul umplut de Valentan. Valentan și Morel își luau rămas bun de față cu noartie când auzi răsuneria răsunând pe scara lui Vilfor. Era semn că sosesc oaspeți. Valentan privicea sornicul. Ia amiază," spuse ea, astăzi sâmbătă fără îndoială că vine doctorul să te vadă, bunicule." Nu fi cu un semn, încuvințând că, într-adevăr, doctorul trebuie să fie. O să vină aici. Trebuie ca Maximilian să plece, nu-i așa, bunicule?" Da," făcu bătrânul. Baroa," chemă Valentan, cu ncoace Baroa." Cei trei auziră glasul bătrânului servitor care răspundea. Vin îndată, domnișoară." Baroa te va conduce până la poartă," îi spuse Valentan lui Maximilian. Și acum nu uita un lucru pe care bunicul ți-l spune Să nu încerci nimic ce ne-ar putea zdruncina fericirea Am făgăduit să aștept, răspunse Morel Și voi aștepta În clipa aceea, Baroa intră Cine a sunat? întrebă Valentan Domnul doctor Davrini, răspunse Baroa, clătinându-se pe picioare Ce ai, Baroa? îl întrebă Valentan Bătrânul nu răspunse. Își privi doar stăpânul cu ochii îngroziți, în timp ce mâinile lui crispate căutau un sprijin ca să nu se prăbușească. O să cadă!" strigă Maximilian. Într-adevăr, tremurul care îl cuprinse pe baroas părea din ce în ce. Trăsăturile feții, urățite de mișcările convulsive ale mușchilor obrazului, vesteau un atac nervos din ce în ce mai puternic văzându pe Baro atât de tulburat, noartie și-a și mai stăruitor privirile care zugrăveau lesne de înțeles toate simțămintele ce îi frământau inima. Baro cu făcut câțiva pași spre stăpânul său. Dumnezeule, Dumnezeule, Doamne, dar ce am? mi rău. Nu mai văd. Întreg prin mii de puncte de foc. Nu mă atingeți, nu mă atingeți." Într-adevăr. Ochii îi ieșeau tot mai mult din orbite și păreau tot mai rătăciți. Baroan răsturnase capul pe spate, în timp ce restul corpului îi se înțepenea. Valentan înspăimântată țipă. Maximilian o prinse în brațe ca și cum ar fi vrut să o apere împotriva vreunei primești necunoscute. Domnule Davrini, domnule Davrini!" strigă Valentan cu voce înăbușită. Vino aici, ajutor!" Baroa se învârti în loc, făcut trei pași înapoi, se clătină și se prăbuși la picioarele lui Noartie pe al cărui genunchi își sprijini mâna strigând. Stăpâne! Stăpânul meu bun!" În aceeași clipă, domnul de Vilfor, atras de strigăte, apăru în pragul camerei. Maximilian îi dădu drumul Valentanei pe jumătate leșinată, se trase repede înapoi, se afundă într-un ungher al camerii, și dispăru aproape după o draperie. Palid, ca și cum ar fi văzut un șarpe înălțându se în față, el își aținti privirile înghețate pe nefericitul care își dădea sufletul. Noartie fierbea de nerăbdare și de groază. Sufletul lui zbura în ajutorul bietului bătrân mai mult prieten decât servitor. Lupta cumplită dintre viață și moarte... Se vedea ivindu-se pe frunte în umflătura vinelor și în contractarea celor câțiva mușchi rămași încă vii în jurul ochilor. Baroa, cu fața agitată, cu ochii injectați de sânge, cu gâtul lăsat pe spate, zăcea, lovind podeaua cu brațele, în timp ce, din potrivă, picioarele lui țepe ne păreau mai curând că vor să se frângă decât să se îndoaie. O spumă ușoară-i umpluse buzele și el gâfâia dureros. Bâimăcit, Vilfor rămase o clipă cu ochii ațintiți asupra scenei acesteia care i-a trase privirile de cum intră în cameră. El nu-l văzuse pe Maximilian. După o clipă de contemplare mută în timpul căreia a obrajii îi păliră, iar părul i se zburli pe cap, procurorul strigă repezindu-se spre ușă. Doctore, doctore, vino, vino!" Mamă, mamă!" strigă Valentan, chemându-și mama vitregă și ciocnindu-se de marginea scării. Vino, vino, repede! Și adu un flacon de săruri! Ce s-a întâmplat? întrebă doamna de Vilfor cu voce metalică și reținută. Vino, vino! Unde e doctorul? strigă Vilfor. Unde e? Doamna de Vilfor coborâ încet. Se auzeau scândurile trosnindu-i sub pași. Într-o mână ea ținea batista cu care ștergea fața, iar în cealaltă Flaconul cu săruri englezești Ajungând la ușă, ea se uită mai întâi la noartie al cărui chip, în afara emoției firești într-o astfel de împrejurare, vă dea o sănătate neschimbată, apoi privirea i se îndreptă spre muribund Doamna de Vilfort păli și privirea ei sări, dacă putem spune așa, de la servitor la stăpân În numele cerului, draga mea, unde e doctorul? A intrat la dumnata Baro are o apoplexie, după cum vezi, și dacă ia sânge, poate să-l scape." A mâncat de curând?" întrebă doamna de Vilfor, ocolind răspunsul. N-a mâncat, dar a alergat mult azi dimineață ca să se ducă undeva unde-l trimisese bunicul," spuse Valentan. La întoarcere a băut doar un pahar de limonadă. Ah, de ce n-a băut vin?" făcu doamna de Vilfor. Limonada e foarte rea." Limonada era la îndemână în carafa bunicului. Bietul lui Baroai a fost sete și a băut ce a găsit. Doamna de Vilfort tresări. Noartie un văluit într-o privire adâncă. Are gâtul atât de scurt," spuse ea. Draga mea," repetă Vilfort, te întreb unde e domnul Davrini. În numele cerului, răspunde." E în camera lui Eduard." Copilul nu se simte tocmai bine, răspunse doamna de Vilfor, neputând ocoli întrebarea. Vilfor se repezi pe scară ca să-l caute el însuși pe doctor. Ține, spuse doamna de Vilfor, dându-i Valentanei flaconul, fără îndoială că îi se va lua sânge. Mă urc la mine, fiindcă nu pot suferi să văd sânge. Și ea plecă după soțul ei. Maximilian, Ieși din ungherul întunecos unde se retrăsese și unde nu-l văzuse nimeni, într-atâta erau cu toții de îngrijorați. Pleacă repede, Maximilian!" îi șopti Valentan. Așteapte să te chem eu, du-te!" Maximilian îl întrebă printr-un gest pe noartie. Acesta își păstrase tot sângele rece și făcu semn că poate pleca. Maximilian și-a păsă pe inimă mâna Valentanei și ieși prin coridorul dosnic. În același timp, doctorul și Vilfor intrau prin ușa opusă. Bara începuse să-și revină în fire. Criza îi trecuse, glasul îi revenea gemător și bietul bătrân se ridicase într-un genunchi. Davrini și Vilfor îl duseră într-un jilț. Ce poruncești, doctore?" întrebă Vilfor. Să mi se aducă apă și eter. Aveți în casă, nu? Da." Și să dea cineva fuga și să-mi caute ulei de terebentină și leacuri pentru vărsături." Haide," spuse Vilfor unui servitor, și acum să plece toată lumea." Și eu?" întrebă Valentan sfioasă. Da, domnișoare, mai ales dumneata," răspunse doctorul cu asprime. Valentan se uită mirată la domnul Davrini își sărută bunicul pe frunte și ieși. În urma ei... Doctorul închise ușa cu o înfățișare întunecată. Doctore, doctore, iată că și revine. N-a avut decât o criză ușoară." Domnul Davrini zâmbi la fel de întunecat. Cum te mai simți, baroa?" întrebă el. Ceva mai bine, domnule. Ai putea să bei paharul ăsta cu apă eterată? Am să încerc, numai să nu mă atingeți." De ce?" Pentru că mi se pare că dacă m-ați atinge măcar cu vârful degetului, m-ar apuca iar criza Bea. Baroa luă paharul, îl apropie de buzele învinețite și îl goli aproape pe jumătate Unde te doare? întrebă doctorul Peste tot, simt niște dureri îngrozitoare Ai amețel? Da Îți țiuie urechile? Groaznic Când te-a apucat? Adinaori Dintr-o dată? Fulgerător! Ieri, alaltă ieri, n-ai avut nimic? Nimic? N-ai simțit un fel de somnolență și o greutate? Nu. Ce ai mâncat astăzi? N-am mâncat nimic, am băut doar un pahar din limonada domnului și atâta. Baro cu un semn din cap ca să arate spre Noartie, care, neclintit în fotoliul său, privea scena aceasta îngrozitoare, fără să piardă nicio mișcare. Fără să scape niciun cuvânt Unde e limonada? Întrebă repede doctorul În carafă, jos Unde jos? În bucătărie Vrei să mă duc eu să o caut, doctore? Întrebă Vilfor Nu, rămâi aici și încearcă să-i dai bolnavului să bea cea mai rămas în paharul cu apă Dar limonada? Mă duc să o caut eu însumi Davrini făcu un salt, deschise ușa, se repezi pe scara de serviciu și era cât pe aci să o răstoarne pe doamna de vilfor, care cobora și ea spre bucătărie. Doamna de vilfor scoase un strigăt. Davrini nu-i dădu însă nicio atenție. Împins de tăria unui singur gând, el sări câte trei sau patru trepte deodată, se năpusti în bucătărie și zări carafa pe trei sferturi goală, așezată pe o tavă. Doctorul se repezi la ea așa cum se repede vulturul la pradă. Gâfâind, urca apoi din nou treptele și reintră în cameră. Doamna de vilfor urcă încet scara care ducea spre apartamentul ei. Asta e carafa care a fost aici?" întrebă Davrini. Da, domnule doctor." Din limonada asta ai băut?" Așa cred." Ce gust ți s-a părut că are?" Un gust amărui." Doctorul își turnă câteva picături de limonadă în palmă, le sorbi și după ce își clăti gura, așa cum se face cu vinul când vrei să-l guști, scuipă lichidul în cămin. E aceeași," spuse el. Ați băut și dumneavoastră din ea, domnule Noartie?" Da," făcu bătrânul. Și ați simțit același gust?" Da." Domnule doctor," strigă Baroa, iar mă apucă." Doamne Dumnezeule, fie fieți milă de mine!" Doctorul dădu fuga la bolnav. Vilfor, vezi dacă au adus leacul pentru vărsături!" Vilfor se repezi afară strigând. Au sosit doctorii. Nu-i răspunse nimeni. Groaza cea mai adâncă stăpânea întreaga casă. Dacă aș avea cu ce să-i insuflu aer în plămâni, poate că aș putea să-l scap de asfixie." spuse Davrinii uitându-se în preajmă. Dar nu, nu-i nimic, nimic la îndemână. Domnule," strigă Baroa, mă lăsați să mor așa fără niciun ajutor? Doamne, mor, mor!" O pană, o pană!" ceru doctorul și, căutând din nou, văzu o pană pe masă. Davrinii încercă să o vâre în gura bolnavului, care, zvârcolindu-se într-una, încerca zadarnic să vomiteze. Dar fălcile bolnavului erau atât de încleștate încât Pana nu putut să pătrundă printre ele. Baro a prins de un atac nervos și mai puternic decât cel din dintâi. El alunecă de pe scaun și se înțepeni pe podele. Doctorul, îl lăsă în prada crizei acesteia, căreia nu putea să-i aducă niciun fel de ușurare, și se îndreptă spre Noartie. Dumneavoastră, cum vă simțiți? șopti el grăbit. Bine? Da Stomacul vă e încărcat? Vă e ușor? Da Vă simțiți că atunci când luați pilula pe care v-am scris să o luați în fiecare duminică? Da Limonada v-a pregătit o baroa? Da Dumneavoastră l-ați îndemnat sobea? Nu Domnul de Vilfor? Nu Doamna de Vilfor? Nu Atunci, Valentan l-a îndemnat? Da un geamăt al lui Baroa, o căscătură care făcu să-i trosnească oasele fâlcilor, îi atrasă atenția lui Davrini. El îl lăsă pe noartie și dădu fuga spre Baroa. «Baroa!» spuse doctorul. «Poți să vorbești?» Baroa bolborosi câteva cuvinte din care nu se înțelegea nimic. «Fă o sforțare, prietene!» Baroa își deschise ochii înroșiți. «Cine a făcut limonada?» Eu. Ai adus-o aici de îndată ce ai făcut-o? Nu Atunci ai lăsat-o undeva? În cămară, fiindcă fusesem chemat Cine a adus-o aici? Domnișoara Valentan Davrini se lovi peste frunte Doamne, doamne, el. Domnule doctor, strigă baroa care simțea că se apropie o a treia criză Nu mai sosește odată doctoria? Întrebă doctorul Iată un pahar gata pregătit," răspunse Vilfor, intrând pe ușă. Cine l-a pregătit?" Ajutorul farmacistului. A venit cu mine." Bea." Nu pot, domnule doctor, e prea târziu. Mi se strânge gâtul. Mă înăbuș." Ah, inima! Capul! Ce iad! O să mai sufer mult." Nu, nu, dragul meu," spuse doctorul. Vei scăpa curând de suferințe." Vă înțeleg." strigă nefericitul baroa Doamne fie-ți milă de mine Și scoțând un strigăt el se prăbuși pe spate ca și cum ar fi fost lovit de trăsnet Davrinie îi puse mâna pe inimă și îi apropie o glinjoară de buze Cum îi e întrebă Vilfor. Du-te la bucătărie și spune să mi se aducă imediat sirop de violete Vilfor coborând dată nu vă temeți, domnule Noartie, spuse Davrini. Îl duc pe bolnav în altă cameră ca să iau sânge. Într-adevăr, sunt groaznice crizele astea când stai să le privești. Și apucându-l pe baroa pe sub brațe, doctorul îl târâ într-o cameră alăturată. Dar se reîntoarse aproape imediat la Noartie ca să ia restul de limonadă. Noartie închise ochiul drept. Valentan, nu e așa? Vreți să o chem pe Valentan? Am să spun să vi-o trimită." Vilfor se întorcea. Davrini îl întâlni în coridor. Cum îi mai merge?" întrebă el. Vino cu mine," răspunse Davrini. Și îl duse în cameră. E leșinat?" întrebă procurorul regal. E mort." Vilfor se dădu câțiva pași înapoi, și prinse fruntea în palme și spuse cu o milă neprefăcută, Privind cadavrul Mort atât de repede Da, destul de repede, nu-i așa? Spuse Davrini Dar asta nu trebuie să te mire Domnul și doamna de Senmeran au murit la fel de repede Repede se mai moare în casa dumneavoastră, domnule de Vilfor Cum? Strigă magistratul, îngrozit și deznădăjduit Iar te reîntorci la ideea aceea înspăimântătoare? Da, domnule, da Răspunse Davrini solemn. N-am uitat-o nicio clipă. Și, ca să mă încredințez pe deplin că nu în înșel de data asta, ascultă-mă bine, domnule de Vilfor. Vilfor tremura din toate încheieturile. Există o travă care ucide aproape fără să lase urme. O travă aceasta eu o cunosc. Am studiat-o în toate nenorocirile pe care le aduce și în toate fenomenele pe care le produce. Și am recunoscut-o adinea ori la bietul baroa, așa cum o recunoscusem și la doamna de Senmeran. Fiindcă există un mijloc de a-i recunoaște prezența. Ea are de culoare albastră hârtiei de turnesol înroșită de un acid și colorează în verde siropul de violete. Hârtie de turnesol nu avem dar iată că mi s-a adus siropul de violete pe care l-am cerut. Într-adevăr, pe coridor se auzeau pași. Doctorul între deschise ușa, lu din mâinile cameristei un vas pe fundul căruia se găseau două sau trei lingurițe de sirop, apoi închise din nou ușa. "Privește", îi spuse el procurorului regal, a cărei inimă bătea atât de tare, încât i se puteau auzi zvânirile. "Iată," În ceașca asta e siropul de violete, iar în carafă e restul limonadei din care domnul Noartie și Baroa au băut o parte. Dacă limonada e curată și nevătămătoare, siropul își va păstra culoarea. Dacă limonada e otrăvită, siropul va deveni verde. Privește! Doctorul turnă încet câteva picături de limonadă din carafă în și în aceeași clipă se forma în fundul ceștii un fel de abur. Aburul se coloră mai întâi în albastru, apoi de la culoarea safirului, trecu la aceea a opalului și, de la opalului, la asmaraldului. Ajuns la această ultimă culoare, aburul se fixă, ca să spunem așa. Experiența nu mai lăsa nicio urmă de îndoială. Nefericitul baro a fost otrăvit cu angustură falsă și cu nuca sfântului Ignațiu, spuse Davrini. Acum pot garanta în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Vilfor nu răspunse nimic, dar își înalță brațele spre cer, deschise ochii rătăciți și căzu ca fulgerat într-un fotoliu. Capitolul 3. Învinuirea Doctorul Davrini îl făcu lesne să-și în fire pe magistratul care părea un al doilea cadavru în camera aceasta funebră. Moartea e în casa mea," strigă Vilfor. Mai bine îi spune crima," răspunse doctorul. Domnule Davrini," strigă Vilfor, nu pot să-ți arăt tot ce se petrece acum în mine. Sunt înspăimântat, îngrozit, înnebunit." Da," glăsui Davrini cu un calm impunător, dar cred că e timpul să facem ceva. Cred că e timpul să zăgăzuim iureșul acesta al morții." Cât despre mine nu mă simt deloc în stare să mai păstrez asemenea taine, fără nădejdea că voi face în curând ca răzbunarea societății și a victimelor să cadă pe capul vinovatului. Vilfor se uită de jur în prejur cu o privire întunecată. În casa mea," șopti el, în casa mea." Haide, procurorule," continuă Davrini, fii bărbat." Tâlmăcitor al legii." Cinstește-te printr-o fire de plină. Mă faci să mă cutremur, doctore. O jertfire? Întocmai. Așadar, bănuiești pe cineva? Nu bănuiesc pe nimeni. Moartea-ți bate la ușă, intră și umblă, nu orbește, ci cu chipzuință, din odaie în odaie. Eu sunt pe urmele ei, îi recunosc trecerea și mi-insușesc înțelepciunea celor vechi, dibui căci prietenia pentru familia dumitale și respectul pentru dumneata îmi acoperă ochii. Și totuși, vorbește, vorbește, doctore, voi fi curajos. Și totuși, la dumneata în casă, poate chiar în familia dumitale, există un monstru din cei pe care îi mislește fiecare veac. Locust și Agripina, trăind în aceeași vreme, au fost o excepție care dovedește cu câtă furie voia soarta să ducă la pieire imperiul roman murdărit de atâtea crime. Bruno și Fredegon sunt urmările penibile ale unei societăți la începuturile ei, când omul abia învață să-și stăpânească spiritul, măcar și de la trimisul iadului. Toate femeile acestea fusese răsau, mai erau încă tinere și frumoase. Pe fruntea lor, Înflorise sau, mai înflorea încă, aceeași floare a nevinovăției pe care o regăsim de asemenea și pe fruntea vinovatei aflate în casa dumitale. Vilfor scoase un strigăt, își împreună mâinile și se uită rugător spre doctor. Dar acesta urmă fără milă. Caută-l pe acel căruia îi folosește crima. Ne învață o axiomă juridică. Doctore," strigă Vilfor, vai, doctore!" De câte ori nu s-a înșelat justiția omenească din pricina cuvintelor acestora nefericite? Nu știu, dar mi se pare că, crima asta, recunoști în sfârșit că e vorba de crimă? Dar recunosc. Ce vrei? Sunt silit să o fac. Dar lasă-mă să continui. Crima asta, spuneam, mi se pare că mă lovește numai pe mine și nu lovește victimele. De desubtul tuturor acestor dezastre ciudate... Bănuiesc o mare nenorocire care mă amenință direct. Iată omul, șoptii Davrini, cel mai egoist dintre animale, cel mai pentru sine dintre toate ființele, crezând totdeauna că pământul se învârtește, că soarele strălucește, că moartea se ceră numai pentru el. Furnică blestemând dumnezeirea de la înălțimea unui fir de iarbă. Cei ce și-au pierdut viața, n-au pierdut oare nimic? Domnul de Senmeran, doamna de Senmeran, domnul Noartie?" Cum, domnul Noartie?" Da, nu cumva ți închipui că au vrut să-i facă rău nefericitului de servitor?" Nu, nu, el a murit la fel ca Polonius al lui Shakespeare." Noartie trebuia să bea limonada. După logica faptelor, Noartie a băut-o. La celălalt n-a fost decât o întâmplare. Și, deși a murit baroa, Trebuia să moară Noartie. Atunci, cum de n-a murit tata? ți a mai spus-o într-o seară în grădină după moartea doamnei de Senmeran, fiindcă trupul lui e obișnuit cu o travă asta, fiindcă doza neînsemnată pentru el e mortală pentru oricare altul, fiindcă, în sfârșit, nimeni nu știe, nici chiar ucigașul, că de un an de zile tratez cu brucină paralizia domnului Noartie." Dar ucigașul știe și s-a încredințat din experiență că brucina e o travă puternică. Doamne, doamne, îngăimă Vilfor, frângându-și mâinile. Urmărește calea ucigașului. El îl ucide pe domnul de Saint-Meran. Doctore, aș putea să jur, ceea ce mi s-a spus despre simptome se potrivește prea bine cu ceea ce am văzut eu însumi. Vilfor nu se mai împotrivi și gemu din greu. El îl ucide pe domnul de Sen Meran, repetă doctorul, și o ucide pe doamna de Sen Meran. Îi rămâne să culeagă o dublă moștenire de pe urma lor. Vilfor își șterse sudoarea care îi șiroia pe frunte. Ascultă-mă bine! Vai, îngăimă Vilfor, nu scap niciun cuvânt, niciunul măcar! Domnul Noartie, urmă fără milă Davrini, domnul Noartie și lăsase averea la săraci, împotriva voinței dumitale și a familiei dumitale. Domnul Noartie a fost cruțat, fiindcă nu se mai aștepta nimic din partea lui. Dar, de-abia și-a distrus primul testament, de-abia și l-a făcut pe al doilea, că de teamă să nu mai facă încă unul, a și fost lovit. Mi se pare că testamentul a fost făcut al altăieri. După cum vezi, nu era timp de pierdut. Îndurare d'avrinii Nu poate fi vorba de îndurare, domnule. Medicul are o misiune sacră pe pământ și, ca să o îndeplinească, s-a înălțat până la izvoarele vieții și s-a coborât în misterioasele întunecime ale morții. Când crima a fost săvârșită și când Dumnezeu îngrozit fără îndoială își întoarce privirile de la ucigaș, atunci se cade ca medicul să spună, iată-l. fie milă de fica mea, domnule, șopti for Vezi, chiar dumneata tatăliei ai numit-o. Fie-ți milă de Valentan, ascultă, e cu neputință. Mai curând m-aș pe mine însumi. Valentan o inimă atât de curată, o floare a nevinovăției. Nu poate fi vorba despre milă, domnule procuror regal. Crima e vădită. Domnișoara de Vilfor a împachetat ea însăși medicamentele trimise domnului de Senmeran și domnul de Senmeran e mort. Domnișoara de Vilfor a pregătit ceaiul de mușețel pentru doamna de Senmeran și doamna de Senmeran e moartă. Domnișoara de Vilfor a luat din mâinile lui Baroa pe care l-a trimis afară Carafa de limonadă din care bătrânul bea de obicei dimineața și bătrânul n-a scăpat decât printr-o minune. Domnișoara de Vilfor este vinovata. Ea este o trăvitoare. Domnule procuror regal, vă denunț pe domnișoara de Vilfor. Făceți-vă datoria. Doctore, nu mai pot, nu mai mă apăr, te cred, dar fieți milă, cruță în viața onoarea. Domnule de Vilfor, urmă doctorul cu o tărie din ce în ce mai mare, sunt împrejurări în care trec peste toate limitele negioabei prevedere omenești. Dacă fica dumitale ar fi săvârșit numai prima crimă și dacă aș fi văzut-o gândindu-se la încă una, ți-aș fi spus. atrage atenția, pedepsește-o, să-și petreacă restul vieții în vreun schit, în vreo mănăstire, plângând și rugându-se. Dacă ar fi săvârșit cea de-a doua crimă, ți-aș fi spus, Iată, domnule de Vilfor, o travă al cărui antidot nu se cunoaște și care ucide ca gândul, ca fulgerul de repede. Dă-i o travă asta rugându-te lui Dumnezeu pentru sufletul valentanei și salvează-ți astfel onoarea și viața, fiindcă ucigașa te caută acum pe dumneata o văd apropiindu-se de căpătâiul dumitale cu zâmbetele ei fățarnice și cu îndemnurile ei blânde. Va fi vai de dumneata, domnule de Vilfor, dacă nu te vei grăbi să lovești cel din tâi. Iată ce ți-aș fi spus dacă n-ar fi ucis decât două persoane. Dar a văzut trei agonii, a avut sub ochi trei muribunzi, a îngenunchiat lângă trei cadavre. Trebuie dată pe mâna călăului o trăvitoare. Pe mâna călăului. Îmi vorbești despre onoarea ce Făceți, spun, și te așteaptă nemurirea. Vilfor căzun în genunchi. Ascultă, spuse el. N-am puterea asta pe care dumneata o ai și pe care n-ai avea-o dacă în locul fiicei mele Valentan ar fi vorba de fica Dumitale Madlen. Doctorul Păli. Doctore. Orice om născut dintr-o mamă e sortit suferinții și morții. Voi suferi și îmi voi aștepta moartea. Ia seama, spuse Davrini, moartea-ți va fi înceată. Ai să o vezi apropiindu-se după ce-ți va lovi tatăl, soția și poate chiar fiul. Vilfor, simțind că se înăbușă, strânse brațul doctorului. Ascultă-mă, strigă el. Plânge-mă, ajută-mă. Nu, fica mea nu e vinovată. Chiar dacă ne vei târâi în fața tribunalului, tot am să spun. Nu, fica mea nu e vinovată. În casa mea nu s-a săvârșit nicio crimă. Nu vreau, înțelegi? Nu vreau să fie vreo crimă în casa mea. Fiindcă atunci când pătrunde crima undeva, el la fel ca moartea, nu vine singură. Ascultă. Ce-ți pasă dacă am să mor asasinat? Îmi ești prieten? Ești om? Ai inimă? Nu, ești medic." Ei bine, îți spun. Nu, fica mea nu va fi târâtă de mine în mâinile călăului. Numai gândul ăsta mă roade mă îndeamnă să-mi sfâșii pieptul cu unghiile ca un smintit. Dar dacă te înșel, doctore, dacă e altcineva decât fica mea? Dacă voi veni într-o zi palid ca un spectru și-ți voi spune Ucigașule, tu mi-ai ucis fica. Iată, îți spun că dacă s-ar întâmpla așa, deși sunt creștin, domnule Davrini, mi-aș lua zilele. Bine, spuse doctorul după o clipă de tăcere. Voi aștepta. Vilfor îl privi ca și cum nu i-ar fi venit să creadă. Numai că... Urmă domnul Davrini cu un glas solemn și apăsând pe fiecare cuvânt. Dacă se va mai îmbolnăvi cineva în casa dumitale, dacă dumneata însuți te vei simți lovit, să nu mă chemi, căci nu voi mai veni. Primesc să-ți împărtășesc taina groasnică, dar nu vreau ca rușinea și remușcările să mintre -mi în suflet, dând roade și crescând în conștiința mea, așa cum crima și nenorocirea au să crească și au să dea roade în casa dumitale. Așadar mă părăsești, doctore? Da, fiindcă nu te pot urma mai departe și nu mă opresc decât la picioarele eșafodului. Se va ivi altceva și va pune capăt tragediei acesteia fricoșătoare. Adio." Doctore, te rog! Toate grozăviile care murdăresc gândirea mi-arată casa dumitale ca pe un loc odios și fatal. Adio, domnule." mai un cuvânt să-ți spun, doctore." Plecile sunt pe umerii mei toată oroarea faptelor, oroare pe care ai spărit-o și mai mult prin ce mi destăinuit. Dar despre moartea neașteptată subită a bietului servitor bătrân, ce să spunem? Adevărat, făcut domnul Davrini. Hai cu mine! Doctorul ieși primul și vil îl urmă. Pe coridoarele și pe scările pe unde trebuia să treacă medicul, stăteau servitorii neliniștiți. Domnule, îi spuse Davrini lui Vilfor, vorbind cu glas tare și așa fel încât să-l poată auzi toată lumea, bietul s a mișcat prea puțin în ultimii ani. El, căruia îi plăcea atât de mult să alerge în goana calului împreună cu stăpânul său sau întrăsură de-a lungul Europei, s-a omorât făcând slujba asta monotonă în jurul unui fotoliu. Sângele i s-a îngreunat. Se îngrășase prea mult... Avea gâtul gros și scurt și l-a lovit o apoplexie fulgerătoare. M-ați chemat prea târziu și, fiindcă veni vorba, adăugă el pe șoptite, ai grijă să arunci în foc siropul de violete din ceașcă. Apoi, fără să-i atingă mâna lui Vilfor, păstrându-și până la capăt hotărârea luată mai înainte, doctorul ieși însoțit de lacrimile și de jalea tuturor celor din casă. În aceeași seară, toți servitorii lui Vilfor, după ce se adunaseră în bucătărie și stătuseră multă vreme de vorbă împreună, veniră să-i ceară doamnei de Vilfor voia de a pleca. Nici o stăruință, nici o propunere de mărire a salariului nu-i putut opri. La orice li se spunea, ei răspundeau, Vrem să plecăm, fiindcă a intrat moartea în casă." Și, cu toate rugămințile, ei plecară mărturisind că le părea foarte rău să părăsească stăpânii atât de bun și mai ales să o părăsească pe domnișoara Valentan atât de bună, de binefăcătoare și de blândă. Auzind cuvintele acestea, Vilfor se uită la Valentan. Ea plângea. Și, lucru ciudat, cu toată emoția pe care i-o stârniseră lacrimile acestea, el o privi de asemenea și pe doamna de Vilfor, și se paru că un zâmbet fugar și întunecat trecuse peste buzele ei subțiri, așa cum trec meteorii alunecând siniștri printre nori în fundul unui cer furtunos.